Він стукає пужаном об землю Немає царства небесного Уже ніколи не буде Ото От треба жити на цьому світі Хула на Бога До добра не доведе Бог помагає віруючим Бог? Де той Бог? Немає Бога так само, як немає й душі і покарає Бог за такі слова? Покарає? Ось мор стоїть, земля стогне, то, може, Бог карає? Карає винуватих, і невинних, і дітей малих? А діти малі перед Богом чим завинили? А коли не Бог карає, то чом Бог не заступиться за невинних? Христина! Може, завинила чимось перед Богом, щоб Бог їй приспав. Уже скільки років спить? Ах, домко! Якби той Бог був та бачив. Не оскверняй уста своє богохульство, гнівається домка так, наче й не гнівається, бо голос у неї тихий і спокійний. Бог перед Христиною невинуватий, а Христина перед Богом безгрішна. Заморилась і заснула. Вона провісниця була. Може, таке побачила попереду, що страх змурив її, і вона спить. Хм, перечікує. А я доглядала і доглядаю сестру. Сонна це не мертва. Сонна проснеться. А мертва ніколи не проснеться. А як проснеться, то ми її послухаємо. Що вона там бачила і чула? Де? Бурка якарп квас. А там, де Христина спить. І чого наш народ такий дурний? Дивується, якарп погнила квас. Хто дурний? не Натямить домка. Народ наш дурний, хакає той. І ти дурна. Та й йде до грабарки, що стоїть на шляху. Бере віжки, в'якає на коня. Грабарку застелено мішком, з-під мішка стремлять чиїсь пичкуваті ноги. Домка дивиться у по покійницькій грабарці, хреститься. Сестра спить. А все знає, все бачить, скрізь бачить. А душа її не спить, душа її мучиться так, як кожна жива душенька, вбирає все, вбирає. Проснеться, а проснеться-то розкаже всім, чого надивилася. Ой, розкаже, набалакав гнило квас. Нема душі ні ну, в кого, може в тебе нема, бо такі немали душі і не мають. А у Христини є душенька, блакаю з нею, як же мені без її душеньки, а я не душогубка, не душогубка. Сусідка Юстина дивиться на Галю жалісливо, жалісливо. Похитою головою каже, «Ми з тобою, Маріє, таки надіувалися колись, гріх казати, і нажилиться трохи. А що вона бачила, як свічка?» Галя музика й справді худенька, і тоненька, як свічка. Вітерець теплий хлюпотить волосся на її голові, наче-то кволе полум'я здригається, і плаття полощиться на грудях довкола ніг. Дівчина стоїть неподалік на причілку хати під вербою і стихо співає. «Нема мого маленького!» Поїхав за десну, сказав, «Чекай мене, дівчинонько, на другою весну».